Освен честита, казвам и благословена да е новата 2012 година на всеки един от нас. Нека тя, освен радост, щастие, усмивки, да ни доближава все по-близо до Бога, започваме тремещието с изучаването му или по-скоро опознаването му, докосването му до него. Може би за някой това ще е напомнене на вече изучени неща, практикуване, преживени неща. За някой това може да е началото на срещата с онзи, който ни е създал, онзи, който е изпратил Исус Христос за да умре за нас, онзи, което работи за да ни спаси и изкупи от нашите грехове. Пророк Исаия е един много интересен пророк, не само за своето време. Неговите вести са както обнадеждаващи за еврейския народ по някой път не чак до толкова добри, както вести на мирна надежда за това, че Бог ще освободи Божия народ, своя народ, своите деца. Така и Исай отправя уприци от страна на Бога към неговите деца, тогава, когато залитат, тогава, когато падат, тогава, когато са се отклонили по някакъв начин от неговия път. Но в 53-та глава на своята книга това е, като че ли, нещо, което няма как да се забрави. Не само от евреите, а и от всеки един, който нарича себе си християнин. Бих желал да ги прочетем тези думи заедно. Исая 53 глава. Кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата Господна? Защото израсна пред Него като отрасъл и като корен от суха земя, Нямаше благообразие, нито приличие за да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скръпи навикнал на печал и като човек от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със кърбите ни си натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше нараден поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце. Отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него. Беззаконието на всички ние. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите, поради престъплението на моите люде върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш душата ми принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. За това ще определят дял между великите и той ще раздели корист с силните. Защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Това е една глава, в която много картинно, образно и практично пророка описва смирението, което Исус Христос преживя. Нещо към което на всяка господна вечера ние обръщаме внимание и се стремим да бъдем смирени. И освен участието в тези символи на безкласния хляб и чистия гроздов сок, ние участваме и в измиването на нозете като един обряд на смирението. Какво всъщност означава да се смирим? По някой път ние го правим. Защото, защото така трябва. Защото Исус Христос го е постановил, защото другите до нас го правят, за да не се делим от тях. Мисля си дали до край съм възлюбил този, който е до мене. Защото онова, което Исус Христос направи, беше точно това. Спомняте ли си стиха в първия стих от Евангелието на Йоан, 13 глава? Като възлюби своите. Как ги възлюби? възлюби до край. Освен че уми техните крака. Нещо, което след малко всеки един от нас, който желая, ще направи. Но той ги възлюби до край. Дори и у нези, които бяха много буйни, много пламени. Дори у нези, които. По някой път, може би, не му се доверяваха достатъчно. Дори и ионези, ионзи, който беше направил заговора срещу него. Исус го възлюби до край. Да се смиря пред Бог и пред вас означава точно това. Не да се наведа и да ви умия нозете да това е един външен белек, но да те обикна до край и да съм готов да дам живота си за тебе. Смирени ли сме? Не искам да ми давате отговор. И аз няма да ви дам моя отговор. Но Бог ни призовава към това смирение. Обич, готова да пожертва Твоя живот вместо другия. Един изискан джентлмен, директор на банка се е запознава с личността Исус Христос. Започнал да изследва Библията, кръстил се и трябвало да участва в първата господна вечеря. За него, разбира се. Много бил изненадан да види, че там, заедно с него, е и човека, който почиства неговата улица. Още по-изненадан бил, че трябвало със същия човек, двамата, да се измият краката. И тогава, като че ли може да пролечи от една страна външната форма на смирението, дали си готов да застанеш и да умиеш краката, но още по-дълбоката сфера, към която Библията ни тласва е, дали обичаш човека срещу тебе, до тебе, за тебе, дали го обичаш до край, до толкова, че да си готов да дадеш живота си за него. Всъщност, участвайки в Господната вечеря, какво ни показва тя или към какво Тласка нашите мисли, нашите размишления. Защото връщайки се назад в времето и в историята, виждаме как Божият народ празнуваше един друг празник. Празника Пасха. На какво беше този символ? Спомняте ли си? Пасхата. На какво беше символ? Изхода от Египет. Това трябваше да, да поддържа така съзнанието на еврейския народ, че има един, който, който им е дал това избавление. И освен, че Той ги избавил от Египет, самото жертвено животно, олицетворяваше един друг, който ще дойде и ще освободи целия народ и целия свят от греховете им, ако, ако аз пожелая Той да ме освободи, ако ти пожелаеш Той да те освободи. Господната вечеря е също така и един празник, освен на това освобождение, тя е един празник на обединението, което Бог прави. Отваряйки първото послание на Павел към Коринтияните, 10 глава, 16-17 и стихове, четем. Чашата, която беше благословена и която ние благославяме, не е ли това, да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло понеже всички в единия хляб участваме. И ние след малко ще участваме точно в тези символи. Безкласния хляб и чистия гроздов сок. И това е казва Бог, чрез Своя апостол, време в което трябва, какво да стане помежду ни? Моля? Май стиха не беше ясен, трябва да го повторям. Да стане обединение. Да се обединим както с Исус, чрез тези символи, така и помежду ни. Това е целта, една от целите на Господната вечеря. Един празник на обединението. Обединение, бих казал, първо в нашите семейства, обединение в голямото ни семейство, нашата общност, църквата, обединение с нашия Бог. Мисля си, че понякога обаче в всичките тези думи, казани, не липсва нещо. В Евангелието на Матея 18 глава и там трети стих, Исус казва, истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. А ние всички сме се запътили натам, нали? Всички се стремим да отидем в Божието царство. Исус пира и казва, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в Божието царство. Спомняте ли си защо Исус каза тези думи на своите ученици? Какъв беше контекста? За какво си говориха те? За празника, Пасха, за Господна вечеря, за мисията, която им предстоеше? Спомняте ли си какво обсъждаха неговите ученици точно в този момент? От първи стих на 18 глава ние четем в същото време учениците дойдоха при Исус и казаха Господи, какво да направя за тебе? На кого да помогна? Това ли пише в вашите библии? Моля? Кой е по-голям в небесното царство? Може би и на тази господна вечера някой е дошъл с този въпрос при Исус. Господи, кой е по-голям в Твоето царство? Кой е по-голям в църквата, ако щете? Кой е по-голям в моето семейство? Исус им даде отговор на този въпрос: кой е по-големият? Показа им и каза, ако не се обърнете като тях, като дечицата. Дори да сте най-големият в моето царство, пак ще бъдете май звън моето царство. Матей 19 глава, 14 стих. Исус рече, оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, а защото на такива е Небесното Царство. Едни се борят за власт, а други влизат в Божието Царство. И смисля, че това е един подходящ момент, в който да дадем отговор на себе си защо участвам в Господната вечеря? Кои са мотивите ми? Кое е онова, което ме тласка да участвам в тези символи? Смирил ли съм се толкова много, че да съм готов да дам живота си за моят брат, за моята сестра? За моят съпруг, за моята съпруга, за моите деца, за моите родители? Защото ако това липсва, Библията ни казва, че всичко останало е напразно. От кои ще бъдем? От децата или от другата категория? Децата, които са толкова чисти, толкова прощаващи, забравящи, обичащи, доверяващи се, ако щете. Пожелавам си, а и на вас, нека на тази Господна вечеря, наистина да станем като децата. Примера, която Исус Христос даде. Станете като тях. Нека Бог не благослови за това и станем точно като тях, за да имаме дял и във вечността с Него. В Евангелието на Йоанн 13 глава ни е описана картината, в която виждаме как Исус Христос постановява обряда на Господната вечера, пречестван от измиването на нозете. И Той казва, че всеки, който знае това и го прави, какъв ще бъде? Блажен. Всеки, който знае тези мои думи и ги изпълнява, ще бъде блажен. Петър малко се дърпаше, както пообичая си, но когато разбра, че няма да има дял с Исус Христос, с онзи, който най-много обичаше, беше готов да бъде изкъпан целия. Исус му обясни, че няма нужда целя да бъде измиван, когато, когато той се е изкъпал предварително, а е необходимо само краката. По някой път си мисля, че и ние постъпваме като Петър, дърпайки се по различни причини и казваме, Господи, не, не, благодаря ти. Или, братко-сестро, не, не, благодаря ти. До момента, в който Бог отново ни нашепни и ни призове, че ако не поступим по този начин и не го оставим, той да докосне с ръцата ни, той да ни измие, няма да имаме дял с него. Използвам случая, защото по някой път съм питан аз и мои колеги, когато участваме в Господната вечеря, какво трябва да направим? Аз да умия нозете на другия или той да умие моите? И двете неща. И двете неща трябва да направя. Оставям да бъда измит, но а също трябва да застана, да коленича и да измия нозете на другия. Петър се остави в Исусовите ръце, защото разбра, че единствено по този начин ще може да бъде Сонзи, който най-много обича. Ние сме християни и казваме, че обичаме най-много кого? Исус. Исус. И може би е добре да му го покажем. И това е един от начините. Бог да ни благослови, когато пристъпим към този обряд на измиването на Нозете, наистина да бъдем с тези подбуди, с тези отворени сърца за Божията любов, която ще измия нас, която ще ни помогне да простиме на хората срещу нас и ще направи възможно да станем Колкото и годишни да сме, да станем като децата. Бог да ни благослови за това. Амин.